Ablaküveg. Úgy néz ki, mint az apám. Fehér ingje feszül a melkasán, nadrágja szára, súrolja a vonat linoleumát. Bűre kreol, olyan, amit megnéz az ember. Fején ígnek emelkednek az ősz hajszálak. Kint integet anyám zavart félmosolja az arcán.